Kapitola 92. Taborlin velký Probral jsem se. Bylo mi teplo. Byl jsem v suchu. Byla tma. Zeslechl jsem známý hlas, který se na něco ptal. Pak matenu vlas. To on, on to udělal. Otázka. To ti nepovím, Dené. Přísahám Bohu nepovím. Nechci na to myslet. Zeptej se ho, jestli chceš. Otázka. Poznal bys to, kdybys to viděl. A nechtěl bys vědět víc. Nedostčiluj ho. Viděl jsem, jak se umí rozlobit. Víc ti neřeknu. Nezlob ho. Otázka. Nech toho, Dené, Zabíjal je jednoho po druhém. Pak trochu zešílel. On... ne. Povím ti jen jedno. Myslím, že přivolal blesk. Jako bůh sám. Jako taburlin velký, pomyslel jsem si. A usmál jsem se. A usnul jsem.